Mtazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. kwa ajili ya kukufanya wewe mtazamaji kuweza kujua historia mbalimbali mbali. chanzo, chimbuko na vitu vingi ambavyo huvifahamu kutoka ndani ya Tanzania lakini pia nje mipaka ya Tanzania. Na katika siku ya leo nakuletea historia ya kabila la Wamanyema. Wamanyema ni kabila kutoka magharibi mwa Tanzania mkoa Kigoma katika mnispa ya Kigoma Ujeye. Maana ya jina Manyema ni walasamaki. samaki. Na huu ni mjumuiko wa makabila yasiyopungua 18 yenye ya nguvu, lakini pia ni mengi, makubwa na madogo madogo. Miongoni mwa makabila hayo ni Wagoma, Wabwari, Wabangubangu, Wakusu, Wabuyu, Wamasanza, Wanyarakamba na Wahorohoro. Makabila yote hayo yanaunda kabila moja la wa Manyema baadhi ya makabila yaliendeleza tamaduni zao na mila zao na nduga zao yaani makabila hayo hayahesabiwi kama ni wa manyema kwa sababu wao walijiweka mbali kwenye huo mjumwiko lakini miongoni mwa makabila hayo ni wanganja, nganja wabembe na watongwe na hayo ni makabila yanayojitegemea Wamanyema kiasili wametokea kaskazini mwa DRC Congo kwa njia kuu mbili zifuatazo. hatua ya kwanza ilikuwa karne ya 18 na sababu ya wao kuondoka huko ni kwa sababu ya ukuaji wa biashara ya kwa kuwa wao walikuwa ni wahanga wa utumwa. ya pili kutoka DRC Kongo kuja Tanganyika ilikuwa karne ya 19 kwa sababu kuni mripuko wa magonjwa yani pandemic disease na baadaye kwenye karne ishirini, wengi wao waliohamia DRC Congo kuja Tanganyika walikuwa ni Wabembe na sababu kubwa ilikuwa ni vita vya kwanza vya Kongo na hawa hahesabiki kama Wamanyema bali ni kabila lenye nguvu linalojitegemea Wamanyema walipofika ujiji waliendeleza uislamu wao kama walivyokuwa Kongo na walitokomeza mila zao moja kwa moja na wakawa ni waislamu haswa. Walianzisha shule za Kiislamu, yaani madrasa, na kipindi cha ukoloni wa Waingereza. WaManyema hawakopeleka watoto wao kwenye shule za misionari, walihofia watoto wao wangeweza kubatizwa au kutumia mboga na nguruwe. Lakini baadhi yao waliwapeleka watoto wao na baadaye wakaja kuwa wanasiasa wakubwa nchini wakati wa ufalme wa zanzibari, ulipofika ujiji yani by the light of liwali wakati huo wa manyema walikuwa wameshejipa jina la waswahili na waarabu na hili kuwa kwa sababu wa manyema walipofika tanganyika hawakuendeleza mila zao yani mwamising na bami plu kama walivyokuwa kongo Jambo hilo ndilo liliowafanya Wamanyema manyema wa kwenye bara la Afrika wa kujikita na kuwa kivutio kwa sababu ya wao kuongea Kiswahili na kujiita waswahili na Wamanyema manyema walipokuja Tanga Haswa waligoma kubadili jina lao na walijiweka katika lugha ya Kiarabu yani Ali ngwa kama walivyofanya wagoma Waliokuwa Kigoma huko na kuna misikiti, unaitwa msikiti wa Goma na pia Dar es Salaam kuna msikiti. Hutaniwa na pia nakufahamika na wengi wao kama Waha ambao wanaishi Kigoma. Wamanyema wanajulikana kama watu wenye harara ya ushuja mwingi lakini mmanyema anaweza kulipia ugomvi fedha nyingi ili na yeye awe katika ugomvi huo na kadri mpinzani anavyokuwa na nguvu na hodari ndivyo mmanyema anapofaidi ugomvi wake hawaogopi ugomvi haswa pale anapoona haki imepindishwa na hii ndio ilikuwa sababu ya wao kuwa mstari wa mbele kupinga serikali ya kikoloni Tanganyika. Sababu ya wao kuwa watumwa miili yao kuwa na nguvu na ujuzi wa kazi mbalimbali. Na mbali. wanake wao walikuwa ni wazuri na ndio wengi walioolewa na Waarabu na pia wazaramu Wamanyema hawakomstahi mtu yoyote pale wanapoona mambo ya ubadhilifu na sio waoga. Walipambana na mtoyo yote yule bila kujali ni nani ili mradi kafanya jambo lisilopendeza. Utani kati ya wa wanyema na waha. Inafahamika kuwa waliwapokea watani wao wa manyema na kuanza kuishi nao pamoja mpaka sasa. Na hivyo wanyema wa na waha ndio wenyeji wa Kigoma na wenyeji huu ni wa zamani sana na hata kabla ya ukoloni makabila haya yalikuwa ya kishi pamoja na walikuwa wakipendana na kuthaminiana sana kuna vitu waha wanawafundisha wanyema wa lakini pia kuna baadhi ya vitu wa manyema huwafundisha waha na wote hawa waliingia tanganyika katika kipindi cha ukodoni chakula cha asili cha wa manyema chakula cha asili cha wa manyema ni ugali huarowe ambao unatokana na muhogo na baada ya kupikwa ugali huu unahifadhiwa kwenye majani maalo ya mgomba na na mboga ama bila mboga lakini pia unaweza kusafiri nao popote kwa sababu ya uhifadhi wake ugali huu hauwezi kuharibika hata ukikaa mwezi mzima ni ugali unaotengenezwa kutokana na muhogo na masharti yake ni kwamba usihifadhiwe kwenye jokofu au sahani na ugali huu huandaliwa kwa siku 4 mpaka 7 Mavazi ya asili ya wa wamanyema, mavazi ya asili ya wa wamanyema ni mti wa mrumba. Kwa wamanyema na jamii nyingi za magharibi ya Tanzania na mashariki ya Kongo, ilitumiwa mti huu kama mti wa kiibada katika matambiko, lakini pia ulitumika kama chanzo cha zao la nguo za asili za wamanyema ambazo majura yake yalivuliwa kutoka ndani ya magome ya shinarake. Wa manyema mrumba ndio ishara hasa ya wenyeji katika nchi yao ya Busonga na hata pia hupaita mirumbani na wao hujiita warumba. Katika nyumba ya shirikisho la kimanyema pale ujiji huitwa mrumbani. Mti huu ndio unaotumiwa na wamanyema kutengeneza nguo zao za asili ambazo hutumika kujitambulisha kwa makabila mengine. Naamini mpaka hapo umeweza kuelewa zaidi kuhusiana na kabila la wamanyema. Historia hii imetoka kwako na TV na kusimuliwa na Protina Safieli.